Allah je doista silan i mudar. Allah obećava vjernicima i vjernicama dženecke bašće kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti i divne dvorove u vrtovima Edenski. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga. To će doista uspjeh velike biti. Istino je reka uzvišeni Allah. Auzubillah i nešritan ar-rađim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdubillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم ألنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وألنا الباطن باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وعلى دراجم جسدارنا نغوين نيزمير نبلغ داتما ومن سبس فأسفكم تلنودك نشيك الجبت Fala gospodaru pa nas je počastio da budemo dumeta posljednjeg božjeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam čiji su nas hadis na ovom mubarek mjestu uftah. Salavat selam njemu njegovoj časnoj porodici plemenima Sahaba. Gospodaru molimo te korisno znanje. Zaštiti nas od znanja koje neće koristiti, zaštiti nas od oka koje suzu neće pustiti, zaštiti nas od srca u kojem vjerovanja nema. Amin. Draga braće i sestre Nastavljamo se družiti sa Sahihom Imamom Buharije, čitajući njegove hadise koje on sabrao u svojoj hadiskoj zbirci, i pobrinuo se da do nas dođu samo oni vjerodostojni hadisi Boжьeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Na samom početku da kažem da pogotovo u ovim danima, čest su savjetja, baba Braća se stara, kaže treba neke nepravilnosti treba ukazati na nje. Dešavaju se stvari koje su vrlo vrlo problematične, kaže, a niko ne skrijeće pažnju, ne govori o njima, ne potenciraj. I hoću na početku da, eto, dvije stvari podijelim, prva je vezana za to, a druga je vezana za stanje naših srca kada se sve to dešava. Jedan profesor, Rahmetullah Ali, preselio je na Ahiradu, malo dan je lijepi dženet, nam je govorio, kaže, mladići, nemojte se baviti time šta nije, nego nastojite ljudima pokazati šta jeste. Kada čovjek mora ljudima objašnjavati da 1 plus 1 nije 3, nije 5, nije 10, nije 100, nije 1000, bezbroje mogućnosti pogrešnog računa, ljudima moraš kazati šta jeste. I zato i sebe i vas podsjećam na tu činjenicu. Proće život u odgovoru na one sve gluposti, na lažine, na izmišljotine koje ljudi znaju plasirati. Na namaaj da se bavimo istinom, da se istine držimo, da istinu govorimo, da istinu promoviramo i to je možda suština našeg zadatka na ovome svijetu. I kad znate kraj sure Asar, o haki, o sabr. oni koji jedni drugima preporučuju istinu i preporučuju strpljenje, ne preporučuju jedni drugima da da odgovorimo mi njim. jer ne možeš, malo malo pa će doć neko pa drugi bacit kost. Kako to Alim jedan kaže, da za svakim cukom koji zalaje iza tebe baciš kamen. Čitav život ćeš kamenje bacat. <laughs> Još se on nije rodio u Bosni, nije živi u Bosni. Samo <laughs> misli danas kako je. Čitav život ćeš potrobaš. To je jedna stvar koju sam žalio sam vam podijeliti. drugo je, zamolim vas naprijed se pomaknuti. Malo ima mašala mjesta kako god hoće. Mogu ljudi sjest kako god hoće. I turski, i na koljnina. I... Hmm. Druga, druga stvar je jedan kuranski. A je danas... Jedna od osoba koja uči kod mene pa je pručila taj ajet, nisam mogao njoj da, da to kažem, ali kazat vam. U Suri Ali Imran ima Kur'anski ajet kada su muslimani u jednoj od bitki uzmaki. I tada je gospodar objavio ajet, Minku meju ridu dunia wa minku meju ridul ahira. Objavljeno u Kur'anu za prvu generaciju muslimana kaže ima od vas oni koji hoće dunjaluk ima od vas oni koji hoće ahiret i u svakoj životnoj situaciji imaš ljudi koji hoće ovosvjetsku svjetsku korist imaš ljudi koji možda hoće ovo korist ali mu je glavni cilj ahiret kažu plemeniti ashab i to bih vas zamolio da mi pokušamo svojim srcima imati tako mi je Allaha kažu nikada nismo mislili jedni za drugog da iko ima među nama da hoće dunjaluk mislili smo da svi da Allah nije objavio taj ajit Mi bi takvo lijepo mišljenje jedni od drugima imali, da nikada ne bi pomislio da ovaj hoće dunjavog. I danas imate tu situaciju. Pozitivno se desi, hiljade stvari pozitivne, nije će ih niko istaćen. Desi se jedna negativna stvar, vjezana za bilo koga. Možda je on imao opravdanje, možda je kontekstualno, potpuno izvađeno iz konteksta. Jedva čekamo da se subhanallah to dogoduje. Ima od vas onih koji hoće dunjaluk, ima od vas onih koji hoće ahiret. I mi ne znamo što je u ljudskim srcima. Imajmo lijepo mišljenje. Ove dvije stvari, prije nego što pročitamo današnji hadis, prva stvar, bavimo se onim što jeste, pokazujemo ljudima i govorimo onome što jeste, nemojmo se baviti onim što nije. Potrošćemo život, bacajući kamenje, za raznoraznim životinjama koje ne zaslužuju da im se posvećuje pažnje. Nisu to životinje koje upozoravaju na lopove, nisu to ne životinje koje koriste ljudi. Nažalost, imamo situaciju da danas je suviše onoga što nije da treba objašnjava. I druga stvar, stanje naših srca. I to svako od nas upada u to. Kada vidiš Subhanallah na dženazi jednog od alijima, su se ljudi. I kad su završili sa dženazom, vraćaju se, kaže, pa kaže, ovaj ovoga usmjerenja, ovaj ovoga usmjerenja, ovaj. Putpuno, trojca, četvrca ljudi, potpuno rastuju usmjerenja u životu razumijevanje islama. Kaže, Bogat, što smo mu na dženaazu, mi svi došli zaj. Kaže, on nikada nije, nikoga ogovaruo, niti je dozvolio da se u njegovom prisutu bilo ko govara. Ako imaš, ako je brat pogriješio, idi pa mu reci, nemoj meni govori. Je li reci meni što je uradio, ja ću mu otići. Ali reću da su to i ti rekao. Subhanallah. Na samom početku, kao što smo uavičarili, da pručimo fatihu, ali sjetimo se dovolj mama, bohari, lilajn, lilajn, lilaj, fatih došli smo do 17. poglavlja u sahivu imama Buhari u knjizi o menstruaciji o hajzu ovdje se govori poglavljaj nosi naslov babu muhalakatin vaghairi muhalaka to je kuranska fraza gdje gospodar kaže da Allah stvara čovjeka najprije od sjemena zatim od ugruška a zatim od glumena mesa koje je stvoreno dat joj oblik konačan ili nije dat oblik. Znači u formiranju čovjeka u određenim fazama ta grudva mesa koja mi budemo u utrobama svojim majki ne, nije još poprimila oblik. I ona postepeno jel, embriom poprima oblik. I kaže naslog kod imama Buhari je babu Muhallaka Ugrušak mesa koji je formiran i onaj koji nije. 1400 godina. Mislim, ko je znao da, taj, da, da na taj način da ide mislim وما ينتق ان الهواء kako gospodar kaže božjih poslanik zaista ne govori po svome hiru in huwa illa wahyu yuha toja objava drago gospodare da nam gospodar kaže slušaj, to sjeme koje dođe pa taj zakačak pa taj ugrušak pa pa pa muhallaka wa ghairi muhallaka formirana ine formiran pa kažu Oći se formiraju u tom i toj sedmici, pa slu se formira u toj, prsti se formiraju, znači, subhanallah, gospodar nam ukazuje i to molim vas, imajte na umu da i naš karakter se tako formira na ovome svijetu. I zašto ujutru, subhanallah, učimo ne, ajte, la jesta vi ashabun nari o ashabul džene. Mi isti stanovnici, vatri stanovnici džene. Zašto? Zato što moj i tvoj karakter kroz život poprima svoje oblike i s tim karakterom predstavimo ovog svijeta. I nisu isti stanovnici dženeta i stanovnici džehennema. Ono što se dešava u utrobama naših majki dok se mi formiramo, dok nas Allah formira u utrobi majki, dešava se i sa nama u životu. I na to najviše utječu tri stvari. Prvo, odluka da li da prihvatiš gospodara ili ne? Drugo, nakon što se ga prihvatio, da li da primjenjuješ u životu ono što on hoće ili ne primjenjuješ? I treće, u koje kontekstu u koja društva dolaziš? Jer te, to, jer te to meni i tebi oblikuji. 318. hadis Mašova, došli smo do njega. Hadese namu srededun kala, hadese nam hamadun Ana Ubidillah ibn Abi Bakr an-Nasebi Malikani Nabi sallallahu alayhi wa sallam anahu qala falan yanam musaddad wa hamada ibn, od Hamada od Ubidillah ibn Abi od Ansa ibn Malik od vjerovjesnika sallallahu alayhi wa kao što vidite prenoslac hadisa je opet se zmeča Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Hazrati Ansi ibn Malik onaj mali dječak koji je čitao život svoj prove uz Božijeg poslanika do njegovog preseljenja i rekao je, deset godina sam bio sa Božijim poslanikom znači od trenutka dolaska u Medinu do trenutka napuštanja Resulullah sallallahu alihi wasallam ovo svjetskog života kaže, nikada mi Resulullah za nešto što sam uradio nije rekao zašto si to uradio, niti za nešto što nisam uradio zašto to nisi uradio znam si, to je sluga to je sluga Božijeg poslanika i on nam govori o tom je šta jeste a ne šta nije, Božiji poslanik je svojim primjerom šta prim A puno je mogu pričati ljudima šta sve ni. Kaže vjerovjesnik sallallahu inna allaha Inallaha 'azza wa jalla wakala birrahimi malakan zaista ya Allah jala sha'anhum. Povjerio, povjerio matericu, materiju ženi meleku. Subhanallah. I to mene uvijek podsjeti na ono što bi trebalo stalno da imamo na umu. Kad je jedan od ashaba Rasulullaha sallallahu alaihi pitao Resulullah govori šta je sve sadaka, pa kaže lijepa riječ je sadaka, elhamdulillahi je sadaka, šta god lijepo kaži što je sadaka. Kaže Resulullah na kraju tog hadisa i u intimnom odnosu jednoga od vas je sadaka. Kaže jedan od ashaba Allaho poslaniće, zar će jedan čovjek od nas ili žena imati upražnjavanje svoje strasti, da ima sadaku? Kako nema Allah meleka dao koji je zadužen posebno za matericu? i sad zamisli kad to bude na halal način nista i zato kažem jedan mi abav nedavno rekao gore on u Danskoj sreo, sreteo ga pred Begovom džamijom podijelio sam sa njim rečensku i on meni jedan hafiz rekao na istom mjestu gdje je men rekao meni on u Harambegove džamije rekao ja njemu rekao tu kaže on meni kad sam se ja ženio kaže kad mladići djevojka hoće u halal sve što ima neprijatelja vidljivih i nevidljivih se udruže da vim im to razvalo Zašto? je formira se porodica. Ide se u halal. Sve što ima, ja njemu to prenesem, kaže od meni, nazove me nakon toga u Haremu Begovi, bio si u pravu, kaže. Oženio sam se, kaže, pred brak, mjesec dana, dva, sve što je bilo šetana oko nas i u ljudskom i onim nevidljivim oblicima, oni su se, u, samo ne bil nam razvalili brak. I zbog toga, gledajte ovo, zaista je Allah povjerio, gledajte, meni i tebi Allah povjerio naše tijelo. I kad kažu, što se ne smijete to virat, musliman ili muslimanka? Čovječe, tijelo nije tvoje, nego ti ga Allah dao da sa njim raspolažiš. Njemu ga trebaš raditi, čovječe. Ako pođeš otoga toga, to je moje tijelo, radite sa njim šta hoćeš, ali ćeš biti pitan. Zašto ne, smije? zašto ne smije muslima raditi bilo što zašto je droga zabranjena zašto je alkohol to što uništavaš, narušavaš ono što ti Allah povjerio kao je manet i ne samo da je tebi Allah povjerio kao je manet nego zadužio meleka posebno melek imaš dva meleka pored sebe ali posebno ima melek koji u trenutku mnog tvog formiranja utrovi naših muvarek, majki bio tu prisutan kaže šta taj melek radi je ono Ja rabbi nutve, gospodaru moj, sjeme. Dešava s intimni, odnos sjeme. Ja rabbi alaka, gospodaru zakačak. Kao da moli Allaha dragog, subhanala, za to dijete koji nastaje. Za tog mladića ili djevojku koji će sutra narasto, žence, biti odrasto, muškarac. Forinirati svoju poracu i opet možda ući ako Bog dao hala. Kaže, gospodaru moj, ja rabbi nutve, gospodaru moj, kaže, komad je mjese. I on se formiruo u utrobi, utrobi majke. E sada kaže Fe To je onaj trenutak i ona sednica kada se daje vanski oblik čovjeka. I da znate da je dova poslanika s.a.m. bila gospodaru onako kako si moj izgled vanjski učinio skladnim učini moje ponašanje lijepi. Jedna je žena došla, žala se imam sina, kaže sin je, kaže, fin, čestite Kaže, upao u loše društvo i udalio se od gospodara. Kaže, šta da, šta da učim za njega, koju dobu za njega da učim? Kaže, ovaj Alim njoj, uči dobu, gospodar, onako kako si ga lijepim fizički učinio. Učini ga lijepim i u ponašanju njegovo. Kaže, Allah mi nije hefta prošla. Kaže, moj sin Batalio, kaže, to društvo loše, bratio se dobrom društvu. Dova majču. U njenoj utrobi je Melek bio, koji je mene i tebe posmatrao, pa govorio, evo sjeme, evo zakačak, evo, evo ga ugrušak, evo komad mesa. I kaže, pa kada se određuje, kaže, jepo di je halkov, kada Allah dani da se konačno formira moj tvoj fizički izgled, Pale e em tada Melek kaže, jeli muško ili žensko? šqi un jel sretnik ili nesretnik sam erisku wal ajal gospoda kako će mu obskrba bit i kakav će mu ajal bit mene godi sve informacije jel muško jel žensko formira se znači tada dijete postaje dijete kaže jel muško ili žensko jel sretan ili nesretan kakva će mu obskrba bit i dokada će živjeti fa yuktabu fi batni ummi kaže znajte subhanallahu da se to sve dešava u utrobi majke Subhanallahu, kad čovjek čuvi ashabi Rasulullaha sallallahu alejselam su ovo ču. Kažu: "Božji poslanice, ako je ovako, a mi ne sumnjamo da jeste tako, kaže što ćemo onda raditi? Imaš sretne, imaš nesretne, je li tako?" Kaže Božji poslanik u Buhari i Muslimu je hadis. Kaže: "I amelu radit fa kullun muyassar lima qul lahu. Allah će svakome olakšati ono za što ga je stvorio." Znači, imaš priliku da radiš i ako, si, ako Bog da ostano nikad ženeta, ti svojom željom, željet dobro i Allah će ti ovakša da učiniš dobro. I ovde zbog čega dvije stvari se ovde potencijiraju? Pitanje na faki i pitanje dužine života. Većina ljudi griješi zbog ove dvije stvari. Prvo je, misli da neće nikada pred gospodara doće. Drugo je, misli da ako nešto... Ne uradi, što mu drugi možda govore da uradi, da će ga proći njegova nafaka. I to je najopasnije. Jedne prilike, Mladić jedan me savjetuje, pita me, kaže, kako ljudi kod vas neke stvari rade? Ja kažem, ma boje se za nafaku. A kaže, jel oni vjeruju u Boga? Mladić, čisto srca kaže, a kažem, boje se za nafaku, on kaže, pa jel vjeruju u Bogu? I subhanallah kad pročitaš ovaj hadis i kada vidiš šta je Allah dragi dao šta je Allah dragi dao da se dešava u utrobi naših majki, da se u tom trenutku odredi, Halid ibn Velid a svi znamo ko je bio Halid ibn Velid subhanallah na postelji leži, ne znam, možda je bilo ovo, neki su gledali ovu seriju, nema vremena da pogledam ovaj na postelji kaže Tako mi Allaha nema mjesta na ovom je tijelu, a da me nije sablja posjekla, strijela, ubola ili koplje probola. Nema mjesta. Kaže, a evo me umirem na postelji, ko što umire stara deva, kad joj dođe evaka da preseli. Kaže, namet kaže nikada dabog da oko ne sklopio onaj ko je kukavica. Jer njegov prema životu negira ovo, braće i sestre, negira vjerovanje, čvrsto vjerovanje da će tebi tvoja nafaka doći. Nafaka nije samo novac, nafaka su i ljudi u tvom životu koji uđu. Nafaka i društvo u koje ćeš upast, nafaka i škola koju ćeš završiti. Sve to nafaka. Čvrsto vjerovanje da će tebi tvoja nafaka doći. I čvrsto vjerovanje da Eđel, smrt, kako je to velika rekao se Iben Musejev kad ga je hađač htio ubit kaže, jač tebe ubiti, kaže, Allah daje život i smrt, ja da vjerujem da je život i smrt u tvojim rukama, ja bi tebi robovo ne bi Allah robao. I ovdje, jer se govori o stvaran fizičkom izgledu, hoću jedan detalj samoma da podijelim, a on je vrlo bitan. Kažu da imam Ahmed, vidio čovjeka drži se za ogrtač Keabe, za kisu, za onu čohu koja Keabu prekriva i kaže, On on su suze suze mu niz obraze idu i kaže govori e ente radin anni ya rabbi jesi li zadovoljan sa mnom gospodaru moj i plače plače ima Ahmed ga pustio kad je završio ima Ahmed gazovni kaže hodi ovamo mladić kaže šta on učiš da kaže učim gospodaru jesi li zadovoljan sa mnom gospodaru jesi li zadovoljan sa mnom zam se Allah te počasti da odješ tamo Na tom u barek mjestu. Imaš priliku da se za kjavu zalijepiš tijelom svojim. I da suze, roniš, da moliš Allah da bude zadovoljan s tobom. Kaže, njemu ima mahrmed. A mogu li te ja, kaže, nešto pitam? Kaže, šta je? Kaže, jesi ti zadovoljan sa Allahom pa da pitaš Allah da bude zadovoljan sa tobom? Pa kaže, kako misliš? Pa kaže, jesi zadovoljan svojim izgledom? Jesi zadovoljan svojom nafakom? Je zadovoljan stvarima koje ti Allah dao, pa da onda podigneš ruke i da sa pravom kažeš gospodaru, budi zadovoljan sam. I spominjao sam na hudbi, pretrošli petak, i hoću sam vama da podijelim ova minuta pred, pred ezan. Dva hadisa Božijeg poslanika, sallallahu alaihi vselem, oba vjerodostojna hadisa. Prvi je, kaže Božijeg poslanik, sallallahu alaihi vselem, ko kaže kada čuje ezan, a to je pet puta svaki dan čovjek trebao te čuješ ezan svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga i Muhammed je poslanik Boži kelime žahade ti izgovori. i kaže zadovoljan sam da mi je Allah gospodar da mi je Islam vjera i da mi je Muhammed poslanik kada to kažeš kaže Boži poslanik sve što si grija imao ili imala ti opušta sve a drugi hadis Rasulullah isto vjerodostaja kaže Boži poslanik ko kaže ujutru Kada osvane i na kada legne istu rečenicu, zadovoljan sam da mi je Allah gospodar, zadovoljan sam da mi je Islam mjera, da Islam moj stil življenja i da to živi, da bude dosjedan u tome. I zadovoljan sam da mi je Muhammed Boži poslanik, kaže, subhanallah, slušajte ovo. niko Allah ne, Allah sam sebi u obavezu uzima, kaže Allah je sebi uzeo u obavezu da dadne da ta osoba bude na sudnijem danu zadovoljna. Znači, ko kaže, tri puta ujutru, tri puta na večer, zadovoljan sam da mi Allah gospodar, da mi Islam vjera i da mi je Muhammed poslanik. Allah ne dozvoljava da na sudnjem dan ti budeš nezadovoljan. I jedan od opasnih izazova sa kojima se ja, vi, naša generacija susreć jeste nezadovoljstvo. Nezadovoljni smo. Stalno želimo više. A ne gledamo one koji imaju manji. Gledaju ahiretu, gledaju ibadetu, gledaju u činjenju dobra one koji čine više. U Dunjaluku uvijek gledaj one koji imaju manje i njih je uvijek puno više nego oni koji žive bolje od mene i od tebi. Ova dva hadisa, priliko Mezana, Kelime i Šehadet i zadovoljan sam da mi je Allah gospodar, islam da mi je vjera, Muhammed da mi je poslanik i ujutru i na veći kako to kaže Allah ta'ne haqqa nalallahi en yurdih. Allah je na sebe uzeo obavezu, a niko Allaha prisilut ne može. Allah je na sebe uzeo obavezu da nas u njem danu ti ja budem budemo zadovolji. Ja molim Allaha da nas u pomoćni, da učini da umet od nas ima hayr amin, amin. Wa udzubillahi min shitani reci